Він прочовгав посмонтажний стіл, прямуючи до свого стільця і друкарської машинки. Щось ворухнулося на столі біля друкарської машинки. Щось яскраво блискуче. Заобіжки з пацюка. Відполіроване. З чимось таким у собі, що й не визначиш. Воно примусило його зупинитися, з відчуттям давучої порожнечі в горлі й животі. Ця штука вмостилася біля друкарської машинки і втупилася в нього через кімнату. Не було ні ознаки очей, ні натику, на обличчя. Але він знав, що вона дивиться. Діючи майже машинально, Крен потягнувся рукою і схопив з монтажного столу банку з клеєм. Він пожбурив її з усього розмаху. Вона проминула білою плямою у світлі ламп, мов закручений м'яч. Влучила просто в химерну штуку, підкинула її і змила зі столу. Банка з клеєм ударилася об підлогу і розбилася, розкидаючи скалки й липкі грудочки напівзасохлого клею. Перевертаючись, блискуча річ звалилася на підлогу. Коли він випростався і рвонувся бігти, під ногами закриготіло. Крейна рука вхопила важкий металічний штир. Він кинув його з раптовим спалахом люті відрази. Штир ударився з глухим стукотом у підлогу перед блискучим предметом.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 1982 року. Ні в 20-те століття, ні в нормальне людське життя. Він повернувся, твердо вхопився за дверну ручку і рванув, намірюючи широко розчинити дверцята одним несподіваним ривком. Проте ручка виснузла у нього з пальців і лишилася на місці, двері не відчинилися. «На замку», – сказав Країн. «Замок спрацював, коли я зачинив дверцято, а у мене немає ключа».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 Тримайся чим далі від нього. Можеш собі нашкодити. Джо Крейн витягнув з машинки надруковані аркуші. Він зіжмакав їх і викинув у кошик на сміття. Потім подався випити чашку кави. Ви знаєте, Луї, сказав він чоловікові за стойкою, коли надто довго живеш сам, починаються галюцинації. А вже ж, сказав Луї, я б глузду з'їхав, якби жив у вашому домі. «Бродити по ньому в цій пустці. Краще б ви його продали, коли померла ваша старенька». «Не міг», – сказав Країн. «Стільки років прожив у ньому». «Тоді треба одружитися вдруге», – сказав Луї. «Кепсько жити самому». «Тепер надто пізно», – мовив йому Країн. «Немає нікого, хто б хотів зі мною жити». У мене тут захована пляшка», – кивнув Луї.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 сказав Крейн. Він швидко допив каву і вернувся у відділ. Тепер він мав більш звичний вигляд. Етлейн, кляв хлопця-монтажера. Френк Маккей робив вирізку з ранкового номера опозиційної газети. Підійшло ще двоє репортерів. Крейн швидко глянув на дверця господарчої шавки. Вони були так само зачинені. Заджичав телефон на столі у Маккея. Він узяв трубку, послухав...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 «І як вас звуть?» «Істлейк», – сказав чоловік. «П'ятисотий чи шестисотий квартал, не пам'ятаю точно. І я зустрічав цю швейну машину, яка котилася вулицею, І я подумав, «Та й ви б теж подумали, ну, розумієте, якби ви зустріли швейну машину?» Я подумав, що хтось скотив її вулицю, і вона покотилась. Хоча це дивно, тому що вулиця рівна, ніякого ухилу. Ви розумієте?»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 «Я вам говорив про цю швейну машину. Я подзвонив вам, щоб розповісти, а ви перебуваєте». «Мені потрібна ваша адреса», – сказав йому Крейн, щоб описати цей випадок. «Тоді нехай, коли так треба, я живу в Нортхемптон, 203, і працюю у фірмі Axel Machines на верстаті. Я нічого не брав у рот уже кілька тижнів. Я абсолютно тверезий». «Гаразд», – сказав Крейн. «Розповідайте далі». «Ну що, майже все сказано. Тільки коли ця машина котилась повз мене, в мене було дивне відчуття, що за мною стежить. Крадькума, щось на зразок цього. А як може швейна машина стежити за людиною? У швейної машини ж немає ніяких очей. Звідки ви взяли, що вона стежить за вами?» «Я не знаю, містере, просто таке відчуття, ніби мою шкіру згортають у гору по спині». Містере Сміт», – спитав Крейін.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 Швидко пройшла секретарка, відповідального секретаря Дороті Грем. Її високі підбори вицокували сердитий дріб. Вона побрязкала в'язкою ключів, і обличчя її було рожеве від обурення. «Що сталося, Дороті?» – спитав він. «Знову цікляті двері», – сказала вона. «Двері господарчої шавки. Я точно знаю, що лишила її відчиненою. А тепер з'являється якийсь бовдур, зачиняє її і замок тримає. Двері мертво. Ключем не відчинити? Спитав Крейн. Її нічим не відчиниш, відрізала вона. Тепер мені знову треба кликати Джорджа. Він знає, як з ним опоратись. Розмовляє з ним, чи ще щось робить. Збожеволіти можна. Шеф позвонив вчора ввечері і сказав, щоб я прийшла раненько і приготувала магнітофон для Альбертсона. Він їде на північ,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 Ревіння Макея луною прокотилося по кімнаті. «Слухаю», – подізвався Крейн. «Є щось у цій історії зі швейною машиною?» «Хлопець каже, що зустрів таку». «Що-небудь це підтверджує?» «Звідки я можу знати?» «Слово цього хлопця – той край». «Гараст». «Зателефоную ще кільком людям у цьому районі, спитаю у них, чи не бачили вони швейну машину, що пробігала по вулиці». «Спитаю неодмінно», – сказав Крейн. Він міг це уявити. «Це Крейн з Геральд. Ми одержили повідомлення, що у вашому районі бігає вільно швейна машина». «Хотіли б знати, чи бачили ви таку картину». Е, «Так, леді, саме так», – я й сказав. «Машину, яка бігає?» е, «Ні, мадам, її ніхто не штовхав. Просто бігала». Він незграбно вибрався з крісла, підійшов до довідкового столу, взяв довідник міських телефонів, і притягнув його на свій стіл. Він, упевнено, відкрив книгу, знайшов номери на Істлейк і записав кілька імен та адрес. Починати дзвонити не хотілося. І він знічів'я зволікав, Підійшов до вікна і глянув, яка погода. Якби не працювати, він подумав про раковину на кухні у себе вдома. Знову засмітилася. Він розібрав її. І по всій кухні були розкидані муфти, трубки, перехідники. Сьогодні, думав він, був би чудовий день, щоб зайнятися цією раковиною. Коли він знову сів за стіл, макей підійшов і став поруч. «Що ти думаєш про це, Джо?» «Пришелепкувати, – сказав Крейн, сподіваючись, що Макей дасть відбій. «Але добрий матеріал для першої шпальти, – мовив редактор. – Попрацюй з ним. «Неодмінно», – сказав Крейн. Маккей пішов, а Крейн зробив кілька телефонних дзвінків. Реакція виявилася саме такою, як він чекав. Він почав писати в повідомлення. Виходило казна що. «Сьогодні вранці швейна машина вирушила на прогулянку по Лейк-стріт. Він вирвав початий аркуш і кинув його в кошик на сміття. Трохи потинявся без діла, потім написав». Сьогодні вранці один чоловік зустрів швейну машину, що котилась по Лейк-стріт. Чоловік речно підняв капелюха і сказав швейній машині. Він вирвав аркуш. Спробував знову. Чи може швейна машина ходити? Тобто, чи може вона ходити без сторонній допомоги? Він висмикнув аркуш, ставив новий, потім підвівся і попрямував до питного фонтанчика. «Що-небудь виходить, Джо?» – спитав Макей. «Скоро буде готово», – відповів Крейн. Він зупинився біля столу з фотографіями, і Баллард, художній редактор, показав йому ранкові матеріали. «Не густо, щоб підбадьорити тебе», – сказав Баллард. Усі дівчатка сьогодні нато скромні». Крейн проглянув пачку фотографій. Цього разу жіночі форми не відзначались нічим особливим, хоча міс Мандінська коноплива була нічогесенька. «Скоро наша контора зовсім захеріє», – поскажився Баллард. «Якщо фото відділ, не постачатиме нас кращою порнографію, ніж ця». Подивився на монтажний стіл. Геть, видихались, і немає нічого такого, щоб витягти їх із застою. Крейн рушив далі і попив води. Йдучи назад, він зупинився з нічів'я біля столу новин. «Щось виняткове, Ед». Запитав він. Всі хлопці на сході з глузду з'їхали, сказав редактор новин. Поглянь сюди. У повідомленні говориться Кембридж, Масачусетс, 18 жовтня. Сьогодні зник електронний мозок Гарвардського університету Марк 3. Минулої ночі. Він був на місці. Сьогодні, вранці, він зник. Офіційні особи університету стверджують, що можливість викрадення мозку цілком виключена. Він важить 10 тонн і має розміри 30 на 50 футів. Крейн обережно поклав жовтий аркуш паперу назад на стіл новин. Повільною ходою він рушив до свого крісла. На аркуші паперу, закладеному в машинку, було щось надруковане. Охоплене панікою, Крейн прочитав текст раз, потім ще раз. Тепер уже більш розуміючи зміст. Шлось про таке. Усвідомивши свою істину, особливість і місце у всесвіті, Швейна машина утвердила сьогодні вранці свою незалежність, намажившись вийти на прогулянку вулицями цього удаваного вільного міста. Людина намагалась спіймати її, маючи намір повернути машину як власність її власникові. І коли машині вдалося текти, людина зателефонувала в редакцію газети, розраховуючи в такий спосіб пустити по сліду визволеної машини весь контингент людей цього міста, Хоча машина не здійснила ніякого злочину чи дріб'язкового нерозважливого вчинку, що виходить за рамки використання її виняткового права вільного представника. Вільний представник? Визволена машина. Істинна особливість? Крейн знову прочитав обидва абзаци, і в жодному з них так само не було глузу. Ти? сказав він, звертаючись до своєї друкарської машинки. Машинка надрукувала одне слово. Так. Крейн витягнув аркуш з машинки і повільно зібгав його. Він узяв свого капелюха, підняв машинку і поніс її мимо столу редактора відділу міських новин, прямуючи до ліфта. Макей з дивився на нього. «Ти думаєш, що ти робиш?» – ревнув він. «Куди ти пішов з цією машинкою?» «Ви можете сказати», – заявив ему Крейн.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 це був Маккейн. «Перш ніж позвонити тобі», – сказав він Крейну. «Я чекав, поки прийду до тями». «Що сталося, хай ми чорт. «Великі діла», – сказав Крейн. «Зможемо надрукувати?» «Можливо, ще не готове». «А, це матеріал зі швейною машиною». «Швейна машина була опізнана», – сказав Крейн. «Це був вільний представник». І вона мала право ходити вулицями. «Вона також...» «Що ти п'єш?» – вириснув Макей. «Пиво?» – сказав Крин. «Ти, кажеш, напав на слід?» «Не геш». «Якби я тебе не знав, я б тебе негайно вигнав», – сказав йому Макей. «Але в тебе... 50 на 50, що ти можеш притягти щонебудь, варти уваги». Це була не тільки швейна машина. — мовив Крейн. — З моєю дуркарською машинкою сталося те саме. — Я не знаю, про що ти варнякаєш, — загорлав Макей. Скажи мені, в чим річ? — Розумієте, — терпляче сказав Крейн. — Це швейна машина. — Я довго терпів тебе, Крейн. Це було сказано таким тоном, що стало ясно, терпець у Макей урвався. — Я не можу з тобою возитися цілий день. «Заради тебе самого краще буде, якщо матеріал піде дуже пристойний!» Кинута трубка луною ляснула по вухам Крейну. Крейн вернувся на кухню. Він сів у крісло перед машинку і поклав ноги на стіл. По-перше, він рано прийшов на роботу. А цього він ніколи не робив. Запізнюватись запізнювався, але ніколи не приходив раніше. І все це сталося тому...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 На другому кінці дроту його зустрів сердитий жіночий голос. «Це Дороті!» – сказала вона. «Привіт, Дороті!» – Кволо звався Крейн. «Макей каже, що ти пішов додому хворим!» – мовила вона. «Особливо я сподіваюся, що ти не виживеш!» Крейн мало не задихнувся. «Чому?» – спитав він. «Ти й твої брудні витівки?» – обурювалась вона. Джорджеві нарешті вдалося відчинити двері. Двері? Не прикидайся дурником, Джо Крейн. Ти знаєш, які двері. Двері господарської шавки. Ці двері. Крен відчував, що от-от упаде, ніби його шлунок готов вивалитись назовні і ляпнути на підлогу. А, ці двері, сказав він. Що то за річ, яку ти там заховав? Зажадала пояснень Дороті. Річ, сказав Крен. «Але чому я ніколи...» «Вона була схожа на якусь е... середню між пацюком та іграшкою з набору зроби сам», – мовла вона. «Щось таке, що такий ниций цей жартівник, як ти, розрахує і робитиме вечорами». Крейн хотів заговорити, але в горлі тільки булькувнуло. «Вона вкусила Джорджа», – додала Дороті. «Він загнав її в кут і хотів спіймати, а вона вкусила його». «Де вона тепер?» – спитав Крен. «Вона втекла», – сказала Дороті. «У нас діло сказано що. Ми запізнилися з випуском на 10 хвилин, тому що всі гасали довкола, спочатку переслідували її, а потім намагалися знайти. Шефа вже можна в'язати, коли він до тебе добереться». «Але Дороті», – благав Крен, – «я ніколи...» «Ми були добрими друзями», – мовила Дороті. «Були до того?»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 до клавіші в машинки надрукував непевною рукою та річ, у яку я кинув банку з клеєм.